Частина третя. Розділ десятий. Прокинувшись зранку, Еві солодко потягнулася і розплющила очі. Сонячні промені пробивалися крізь опущені жалюзі, граючи світлими зайчиками на високій стелі сліплиною. Вона повернула голову до сусідньої подушки, але армана там не було. Армат свіжої кави підказував, що він десь поруч. Притиснувши подушку до себе, Еві заплющила очі, і події минулої ночі проминули в пам'яті. немов кіноплівка. Волога шкіра армана під її руками, гарячі поцілунки на її тілі. Захисне кільце його обіймів, у яких вона заснула. Готова знову зануритися в солодке забуття, Еві змусила себе злізти з ліжка і переміститися під гарячий душ. Лише коли настав момент одягатися, вона згадала, що в неї немає нічого, окрім вчорашньої футболки. Вагома причина згоріти від сорому на роботі. Вона швидко набрала номер Зої, щоб попросити ту захопити зміну одягу в поїзд. Але подруга її випередила. Повідомлення гласило. «Вибач за вчорашнє. Дякую тобі. Я взяла вихідний. Не можу підвестися з ліжка». Потрібно було шукати інше рішення. Вивернувши футболку на виверіт і одягнувши її задом наперед, Еві сподівалася, що ніхто нічого не помітить. Арман уже був одягнений, лише піджак висів на спинці стільця. Спершись на кухонну стійку, він читав справжню паперову газету. У Еві перехопила подих. Чим вона заслужила на такого чоловіка? Хоча, чи справді він належав їй? Зовсім ні. Вони просто провели разом ніч – Найпрекраснішу, найніжнішу, найзворушливішу ніч у її житті б не трапилося далі, вона мусить пам'ятати Коли робота завершиться, він повернеться до Франції Інакше кажучи, годинник цокає, а час обмежений Треба залишатися сильною, поки Арман поруч А потім спокійно подивитися йому вслід, коли він піде Це стане останнім етапом її трансформації вона почне своє справжнє, самостійне життя. Мабуть, вона зітхнула, бо Арман почув і підняв голову, його очі заіскрилися. Доброго ранку, Еві. Усміхнувся він, і вона як дурненька усміхнулася у відповідь. Арман подав їй тарілку з круасанами, Еві взяла один, ні, два, і надкусила. Він поцілував її в маківку. Кава. Потягнувся він до кавомашини. «Дозвай мені!» – попросила вона, помічаючи, з яким зусиллям він дозволяє комусь піклуватися про себе. «Гаразд!» Швидко розібравшись із кавою-машиною, Еві приготувала еспресо і простягнула Арманові чашку. «Мерсі!» «До твоїх послуг у будь-який час!» – відповіла вона. Поглянувши через плече, Арман тихо вилаєвся французькою і кивнув на годинник. Еві одним опікаючим ковтком допила каву, і замитушилася в пошуках куртки, шапки та взуття. «Арман, ти не бачив мої?» «А ось вони!» Мовила, Еві, виявивши чисті й теплі червики біля каміна. «Люблю тебе за це!» У насталі мертвій тиші вона підняла голову. Арман дивився на неї якось дивно. «Я не це мала на увазі. Знаю!» Само вирвалося, ніби виправдовувалася Еві. «Ми ледь знайомі. Можливо, в тебе дружини і діти в Парижі. Звідки мені знати?» «Мабуть, таке слід з'ясовувати до того, як лягаєш у ліжко з першим ліпшим». Арман чекав, поки вона договорить. «Не з першим ліпшим, звісно», – поправилася Еві. «Хоча, якби їй запропонували всіх чоловіків на планеті, вона б усе одно обрала тільки його. Звісно, він про це знати не повинен». «Неодружений. Точніше, розлучений». «Дітей немає». «Справді?» – підняла брови Еві. «Розлучений? Що сталося?» Судячи з його погляду, Арман не збирався розвивати тему, але чомусь передумав. «Я її розчарував. У мене є така вада – розчаровувати всіх, хто мене любить». У Еві перехопило потих. «Це неправда?» «Повір мені, Люсія була тіткою тієї маленької дівчинки, яку ми врятували». Вона вирішила, що моє життя сповнене небезпеки і героїзму, їй це здавалося дуже романтичним. Після п'яти років військової служби я хотів повертатися додому, де мене чекають. Вона не пробачила мені того, що я більше не хотів бути героєм. Так само, як і моя сім'я свого часу, не пробачила мені того, що я не став зразковим сином і не продовжив справу акціонерного дому Дебюсі. Еві застигла з курткою в руках. «Не розумію, як вони могли так помилятися. Ти не створений для ролі у будь-якому сенсі цього слова. Герой за поняття навіть не хоче про це говорити. Але ті, хто тебе знає, як вони можуть бути розчаровані? Я б не хотіла послухати цих людей». Погляд Армана пронизав її до глибини душі. Еві знадобилося надзвичайне зусилля – щоб поставити наступне запитання «Де зараз твоя дружина, Армане?» Її вбили близько року тому Щоб стримати стогін, Еві приклала долоні до губ «Боже мій, Армане, яке горе!» Арман поправив годинник на руці і заговорив «Ми розійшлися за кілька років до того Одного дня вона зібрала речі і пішла, а я навіть не спробував її зупинити» Торік під час сімейної вечері ми обоє пошкодували, що не розлучилися раніше. За тиждень її пограбували на вулиці. Вона намагалася чинити опір, її вдарили ножем. Вона померла від втрати крові ще до приїзду швидкої. Не дивно, що Арман пережив депресію. Він звинувачував себе у смерті дружини. Еві зробила крок до нього. Вона була сміливою жінкою. Повелася як справжня героїня. Можливо, вона би повернулася до тебе? Ні, похитав головою Арман. Наш союз виник у рідкій сномить слабкості. Серце Еві стиснулося від болю. Що з ними відбувається? Невже озираючись назад, він те саме про неї? Щоб змінити атмосферу, вона перевела розмову на інше. «То ось як Джонатан тебе завербував, скористався твоєю рідкісною миттю слабкості». «Можливо», – посміхнувся Арман. «І все до кращого. Я маю на увазі не все, що сталося раніше. Мені дуже шкода, що твоя сім'я не розуміє тебе. Гаразд, мовчу». Але через секунду Еві таки зізналася. «Я теж одна, якщо тобі цікаво». Вона наказала собі зупинитися, але не змогла втриматися. Хочу, щоб ти знав, я приїхала до тебе вчора не заради того, що сталося вночі. А я запропонував тобі кімнату не заради того, що сталося вночі. Багатозначні паузи змусили Еві згадати зім'яті простирадла, гарячі обійми та палки зітхання. Якщо хочеш, можемо потиснути одне одному руки, повернутися до нашого маленького офісу і забути про все, що було. Але ж це було, сказав Роман. Без сумніву. Ти сама казала, що я не створений для гри, не вмію вдавати. Краще навіть не починати. Домовились. Не втримала усмішки Еві. Ми запізніємося, Люба, бери свої речі. Еві озирнулася, щоб переконатися, що нічого не забула. Вона не була впевнена, що ще повернеться до цього місця. Серце стиснулося від сумної думки. Але сумуватиме вона не за затишком квартири. Арман чекав біля дверей, різко притягнув її до себе і обійняв. Еві встигла помітити, як він заплющив очі, перш ніж захопити її губи пристрасним поцілунком. Вона втратила відчуття реальності і ледве встояла на ногах, коли він її відпустив. «Залишся на цю ніч», – майже наказав він. «Не хвилюйся, поговорю з Зоєю. Можливо, поживу в неї, поки не знайду квартиру». Надовго Ланс поїхав. Погляд Армана був красномовним. «Ну, тоді знайду дешевий готель десь на околиці». «Немає потреби». «Я не можу залишатися в тебе, Армане». «Погляну на дошку оголошень в офісі, може, хтось, дає кімнату. От, наприклад, Джеймі, навіть не думай». Стиснув її руку Арман. «Добре, домовились». Походилася Еві, відчуваючи себе на сьомому небі. «Коли Арман рушив у бік станції, Еві запитала». Сьогодні без лімузина з водієм. Мені подобається поїзд. Щиро, це щось на кшталт випробування чи вивчення місцевих звичаїв? Поцікавилася Еві, подумавши, що віддала перевагу машині. У поїзді дорога здається коротшою, зазначив Арман. ж в машині пригнічує. Не любиш залишатися наодинці зі своїми думками. Поглянувши на неї з подивом, він зізнався. «Так, я надаю перевагу білому шуму». Не роздумуючи, я його під руку. Арман міцно притиснув її лікоть до себе. Їй здалося, що в цьому є щось французьке, жодного позерства, лише абсолютна впевненість у собі. «Мені подобається бачити тих самих людей щодня. Наче мильна опера, ти стаєш свідком їхнього життя». Арман схвально кивнув і провів її через турнікет до поїзда, що під'їхав. У вагоні обидва їхні місця були вільними, але вони вибрали інший ряд. «Втомлена матуся», – кивнув Арман. Еві подивилася на жінку через прохід. «Даєш усім визначення? Я теж так роблю». Якщо чесно, визначення втомлена було гуманнішим за її, власне, знедолена – «А що скажеш про тих хлопців?» Вона вказала на школярів, які уткнулися в телефони. «Я називаю їх загрозою нашому майбутньому». «У 14 ти був таким самим», – засміялася Еві. «Ніколи не був». І, мабуть, вона була готова повірити. Інакше звідки Вермана така глибина? Невже саме життєві потрясіння сформували цей суворий, непохитний характер? Можливо, саме це її і приваблює?» Такий чоловік ніколи не розіб'є жінці серце, просто тому, що не хоче ним володіти. Помітивши її погляд, Арман підняв брову. Здавалося, він бачить її наскрізь і без зусиль читає її думки. «Думаєш, вони теж вигадують нам прізвиська?» – запитала Еві. «Цілком можливо. Цікаво, як би вони мене назвали? Можливо, дівчина в язаній шапці або... Постривай, як ти мене назвав?» Дівчина, що влучає в ціль. Точно наступила тобі на ногу, нагадала Еві. Ударила в сонячне сплетіння. Думала, ти забув? Ніколи. Запанувала затишна тиша, яку порушив Арман. А як ти мене називала? Цього разу Еві сама потрапила у власну пастку. Вона б ні за що не зізналася, що в голові прозивала його красунчиком у крутому прикиді. Чи Боронь Боже, бифрендом френдом-попутником. Вона гарячково вигадувала щось правдоподібне. «Людина з книгою. Ти був людина з книгою». Хм, пробурмотів Арман. Роман. «Непогано». Змови сонце освіщали графіті на паркані алеї, що вела до офісу Монтрогуса. Роман раніше ніколи не звертав уваги на ці малюнки, як і на саму алею. Раніше все зливалося в один сірий фон – Безликі силуети, але сьогодні. Відчуваєш аромат кави і свіжих тостів? Еві кивнула в бік кафе, що ховалося в стіні поруч. Воно тут завжди було? Так, наскільки я пам'ятаю. Роман машинально кивнув, бо повністю занурився у світ відчуттів і звуків, вташили щеби, шурхіт шин по мокрому асфальту, сонячні відблиски на курці Еві. Він підняв руку до горла і зрозумів, що забув вдома криватку. «Зачекай!» – смикнула його за рукав Еві. «Ще кілька слів щодо цього». «Цього?» – не одразу зрозумів Арман. «Між нами!» – махнула рукою Еві. «Там у квартирі все було зрозуміло, але тут...» Вона кинула погляд на будівлю. «Коли зайдемо, давай зробимо вигляд, що все нормально». «Нормально?» «Ти мені заважаєш, я тебе сварю!» «Так і є!» Вона розсміялася, дивуючись його миттєвим переходом із серйозного стану до безтурботності. «Ну правда, я так старалася переконати хлопців, що я така сама, як вони. Якщо дізнається, що ми з тобою...» Арман потягнув за виріз її футболки, вдягненої на виворіт. «Боїшся, що це зіпсує твій імідж?» «Ти серйозно?» «Навпаки!» Еві закрила обличчя руками, струсонула головою так, що волосся розсипалося по плечах. «А як же Джонатан? Я втрачу його повагу!» Упевнені запевнення Джонатана про те, що його не цікавить особисте життя співробітників, несподівано спливали в пам'яті Армана. «Еві, ти ж не збираєшся грабувати компанію?» «Ні?» «Так і думав», – усміхнувся він. «Або, можливо, через ту ніч ти почнеш гірше працювати?» Вона розвела пальці на міліметр, Арман розсміявся, коли він востанні сміявся. Та він і не згадає, коли востанні взагалі усміхався. Не сміши мене, це нікого не стосується, включно з Джонатаном. Але якщо ти наполягаєш, щоб ми тримали роти на замку... Еві енергійно закивала, хоча при цьому кинула погляд на його губи. Її відкрите обличчя сказало все, що він хотів знати. «Я згоден», – сказав Арман. «Ви, австралійці, такі манірні!» Примружившись, Еві швидко озирнулася по Олегі, піднялася на пальчики, міцно поцілувала його в губи і пірнула в двері офісу. Порахувавши до тридцяти, Арман пошукав очима камеру відеоспостереження, яка, без сумніву, записала всю їхню розмову, помахав її рукою, відкрив двері та пішов працювати. «Друже!» Зупинив Армана Джонатан, виходячи зі свого кабінету. «Добрий ранок!» «Еві ще не принеслася повз мене, ніби з нею женеться Деркон. Все гаразд?» «Так, наскільки мені відомо». Намить Джонатан уважно подивився на Армана. «Чудово! Як усе пройшло вчора?» Збентежений Роман не одразу зрозумів, що друга цікавить не ніч, а випробування в лабіринті. «Корпоративна шпигунська гра?» «Так собі». «Чов ти розкравій, як горіх», – Джеммі вже всім розповів зранку. «Гадаю, хтось закохався». Арман здригнувся. «Тільки зараз, помітив?» Він не зводив з нею участь першого дня. «Я про тебе», – усміхнувся Джонатан. «Хлопчина хоче бути таким, як ти, коли виросте». Глибоко зітхнувши, Арман порахував до трьох. «Гаразд, піду працювати». «Не поспішай. Усі ми свій час». «Про що ми говорили?» – підморгнув Джонатан. «Про те, що ти ніколи не подорослішаєш». «А, точно!» Не домовляючись, обидва подивилися на простір офісу, згадуючи університетські роки, коли були молодими і легковажними. Обоє уникали думок про канікули в Туреччині. Тоді вони подорослішили за одну ніч. Цього разу Арман слухав краєм вуха, але з іншої причини – Нерви напружились і тремтіли, як струни. Щось у словах Джонатана його насторожило. Він сказав «Не поспішай усьому свій час». Хіба цей самий чоловік не благав його приїхати якомога швидше, щоб допомогти знайти помилку в майже завершеній програмі? А тепер усьому свій час? Бічним зором Арман бачив медушливі рухи рук, переступання з ноги на ногу і відведений погляд. «Чорт забирай, Джонатан щось приховує». Знаючи його, можна було очікувати чого завгодно. Нова жінка, новий проєкт. Але тут щось інше. Все гаразд. Звісно, а чого ти питаєш? Усміхнувся Джонатан. Арман вирішив не розкручувати його, поки не матиме більше доказів. Просто так. Піду, мабуть. Іди розберися з ними, ковбою. Стоячи на платформі поруч із Арманом, Еві спостерігала, як той набирав повідомлення на своєму древньому кнопковому телефоні. Видовище було болісне, і вона вирішила дати йому спокій. Арман все більше хмурився, зрештою Еві не витримала. «Не скажеш, що тебе вкусило?» Він зназав плечима і відійшов далі по платформі. Еві закутила очі і пішла слідом, не дозволяючи йому замкнутися у темній ментальній печері. Одного разу їй вдалося витягти його звідти. Чому б не спробувати ще раз? Армане, що сталося? Нічого особливого. Не вірю. Мені нічого додати. Тепер завжди буде так? Розвела руками Еві. Я не збираюся ховатися від тебе у твоїй же кімнаті. З таким же успіхом можу переїхати до Зої. Відірвавшись від телефону, Роман притягнув її до себе, але саме в цей момент пролунав дзвінок. Глянувши на Еві з виразом, близьким до віччю, він відповів. «Джонатана, я весь клятий день намагався тобі додзвонитися». З цими словами він відвернувся від неї і знову відійшов у бік. Еві не залишалося нічого іншого, як спостерігати за пасажирами, що очекали на потяг. Її увагу привернули двоє малюків, які ганялися один за одним по платформі біля втомленої мами. Третя немовля спало в колясці серед пакетів із продуктами. Арман усе ще говорив по телефону, незвидячи настороженого погляду збігаючих хлопчиків. немов тигр готовий до стрибка. Один з малюків надужався до жовтої обмежувальної лінії на краю платформи, а інший... Еві ступила вперед, у ній боролися два інстинкти – Провінціалка була готова втрутитися, а міська мешканка звикла не реагувати на чужі проблеми. Асфальт під ногами завібрував, наближався поїзд. І з тієї секунди все почало відбуватися, ніби в тумані. Перший хлопчик зупинився біля межі, а другий обігнав його і, розігнавшись, перекинувся через край платформи на колії. Пролунав крик. Можливо, це кричала Еві. У понічному жаху вона кинулася вперед, щоб схопити дитину, та Арман випередив її. Він уже летів до краю. Кінці його пальта розвівалися за спиною, як крила. Подальші події промайнули перед очима кадрами уповільненої зйомки. Підхопивши хлопчика, Роман передав його чоловікові, що встиг підбігти. Укинувши поглядом тунель, звідки вже виїжджав гуркотливий поїзд, він сплигнув на рейки. У Еві підкосилися ноги, але навіть упавши на коліна, вона поповзла вперед, готова була стрибнути слідом. Краєм ока вона побачила збожеволілу матір з німим криком на обличчі. Підхопившись над людським зусиллям, Еві стримала жінку, яка вже кидалася за сином під колеса електрички. Завила сирена, загреміли гальма. Машиніст, помітивши стрибок кармана на колії, марно намагався зупинити важкий поїзд. Еві міцно заплющила очі, перш ніж її накрила хвиля стисненого повітря від вагонів, що проносилася повз. Минула вічність, поки потяг нарешті зупинився. Коли вона знову відкрила очі, двері ще не відкрилися, але люди всередині вагонів схвильовано тикали пальцями у винуватця переполоху. Через прозорі вікна Еві побачила Армана. Він стояв на протилежній платформі, нахилившись і спираючись руками на коліна і тяжко дихаючи. «Вони врятовані», – видихнула Еві, схопивши жінку за руку. «Обидва, все добре! Справді? Подивіться!» Показала Еві на інший бік, де, чергова в синій формі, тримала на руках заплаканого дворічного хлопчика. Жінка розридалася від щастя і полегшення. Чоловік, якому Арман передав першого хлопчика, підійшов, щоб віддати дитину матері. Та в шоковому стані схопила його, забувши про подяку. Обійнявшись із незнайомцем з пічутливими поглядами, Еві знизала плечима і прошепотіла. Ви навіть не уявляєте. Минуло ще одне довге зітхання часу. Перш ніж двері поїзда нарешті відчинилися, і пасажири почали виходити на платформу, хоч сирена й далі вила. Еві через вікна побачила службовців вокзалу в темній формі, які спрямовували людей до виходів. Роман роздавав казівки, мов генерал на полі бою. Коли пасажири залишили платформу, до нього почали підходити охоронці, тисли руки, плескали по плечу. Крізь запітнілі вікна поїзда Арман побачив Еві. Штормова синіва його очей прояснилася. Він розправив плечі, дихання вирівнялося. Арман наче прокинувся після наркозу. Еві знала, він не хоче, щоб його вважали героєм. Просто робив те, що вважав за потрібне. Вона не стане сперечатись. Але для неї він справжній герой. Разом з незнайомцем Еві допомогла матері з дітьми і коляскою дістатися ліфта, щоб перейти на іншу платформу, де вже чергувала поліція для розслідування інциденту. У натовпі вона одразу побачила Армана – високого, темного, стриманого. Їй закортіло кинутися йому на шию, але суворий вигляд озброєних поліцейських її зупинив. Утім, Арман сам попрямував до неї. «Про що ти думала?» «Не зрозуміла». Взявши її за лікоть, він відвів її за рих сходів. «Ти ж хотіла сама стрибнути за дитиною». «І що?» «Ти б загинула?» «А ти це зробив?» «Я пройшов спеціальну підготовку». «Справді? В іноземному легіоні вас вчили витягати дітей з-під потягів?» «Несмішно». «Це не жарт. Я мала б закотити істерику, але не буду, бо ти неймовірний». Сказала Еві і замовкла, вчасно згадавши про колишню дружину Армана, яка була одержима його героїзмом. Вона просто раділа, що він живий. Не промовивши більше ні слова, вони спустилися вниз і вийшли на вулицю, де їх уже чекала машина. У машині вони не вимовили і слова. Напруга висіла в повітрі, огортала їх як міраж. У квартирі стало легше. Притиснувши Еві спиною до стіни, Арман жадібно поцілував її. Вони цілувалися, наче в останній в житті, поки вистачило дихання. Закинувши голову, Арман глянув її вічі. Її погляді була буря почуттів, і жага, тривога і страх. Він чекав продовження розмови з вокзалу, так підказував досвід. Але голос Еві був тихим, хрипким і проникливим. «Віднеси мене в ліжко!» Арман не витримав. «Ти налякала мене до смерті, Еві!» Знаю, мені самому було страшно. Як це? Я давно не працював у таких умовах і не був упевнений, чи зможу, але відтоді, як? Загалом через тебе щось повернулося. Лише завдяки тобі я зрозумів, що ще можу приносити користь. Причому тут я? Ти врятував хлопчика, він живий. А я живий завдяки тобі. Еві зуміла пробудити в ньому людські почуття, любов, співчуття, надію, усе, що він намагався поховати в собі. Вона змусила його знову дивитися вперед, а не жити з жалем про минуле. Армане, прошепотіла вона. Він губами стер слізу з її щоки, підняв на руки і відніс до свого ліжка. Ніколи раніше акт кохання не приносив йому такого блаженства, і він зробив усе, щоб Еві відчула те саме. Розділ 11. Провівши всі вихідні в ліжку, до понеділка Аві все ж зуміла взяти себе в руки. Вона намагалася зосередитися на роботі, хоча це було непросто. За сусіднім столом сидів Арман. Настільна лампа підсвічувала його похмуре обличчя. Він явно був не в настрої. Еві це не надто турбувало. Вона могла з упевненістю сказати, протягом останніх двох днів вона почувалася найбажанішою і найщасливішою жінкою у світі. Ніколи раніше ніхто не дарвав їй стільки ніжності, уваги, турботи і розуміння, як Арман. «У тебе все гаразд?» Запитала вона, але відповіді не дочекалася. Арман знову замкнувся в собі. Ще кілька тижнів тому вона взмирилася змирилася з цим, та не тепер. Хіба не він сам показав їй, що можна інакше? Еві розуміла, що готова ризикнути. Вона може заплющити очі і стрибнути невідоме, навіть якщо впаде. Падіння – теж форма життя. Іноді саме воно веде до перемоги. Армане, якщо ти негайно не поясниш, чому такий похмурий, я сама вигадаю причину. Його очі на мить спалахнули, але швидко згасли. Як ти це собі уявляєш? Почну кричати, топотіти ногами, поклишу Джонатана – Настала гнітюча тиша, і по спині Еві пробіг холодок. Вона помітила аркуш, затиснутий у руці Армана. «Що ти знайшов?» «Нічого». Минуло кілька секунд, перш ніж Еві усвідомила сенс цього слова. Туманні здогадки підозри склалися в чітку картину. «У програмі немає помилки, правда?» Арман повільно кивнув. Еві вдарила долонями по столу. «Ха!» «Я так і знала. Дивно було, що я нічого не знайшла, окрім дрібних недоліків у коді. Думала, програма занадто складна, бо що я не можу зосередитися через тебе. Знаєш, ти між відволікати», – засміялася вона. «Тепер можу заспокоїтися. То що будемо робити?» «Нічого. Треба сказати Джонатану, він буде задоволений». Арман не відповів, він тільки міцніше стис-аркуш, аж пальці побіліли, і тут до Еві дійшло. Він знав. І завжди знав. Вона сплеснула руками. Навіщо він це зробив? Хотів перевірити, коли ми це зрозуміємо? Відчувши запаморочення, Еві плюхнулася на диван. Вау! То це значить... Вона замовкла. Все скінчено? «Контракт, проєкт, наша команда, один за всіх і всі за одного?» Гарман дивився на неї, його погляд не був ні сумним, ні злим, просто порожнім. Еві замерла. «Ти ж знав, так?» Почав здогадуватись. «Коли?» «Кілька днів тому. Кілька днів тому?» «Ми нічого не знайшли, все чисто, стерильно, як віртуальні ігри, схоже на правду, але неправда». «Чому ти мені нічого не сказав? Учора, сьогодні в поїзді...» «Не розумів сенсу? Ні, тільки не Арман. Що він скаже?» «Бо це моя помилка!» «Господи, тільки не це, Арман, не зараз!» Вона встала з дивана, підійшла до його столу і сіла на край. «Усе може трапитися. Жінка може завагітніти, покохати на того чоловіка, померти від аневризми, не доживши до тридцяти. «Неважливо, який ти розумний, тренований, сильний. Ти не можеш захистити всіх від усього. Якщо хтось і винен, то це Джонатан». Вона натиснула червону кнопку на телефоні Армана і вигукнула. «Джонатан!» «Чи можу бути корисний, міс Крофт? Проспівав його голос. «Зайдіть сюди, я, я скажу, чим саме». «Буду за хвилину». «От бачиш?» – сказала вона Арману. «За хвилину все стане ясно». «Еві!» Промовив Арман із дивним виразом обличчя. Він підвівся за стол і підійшов до неї. Двері ручки відчинилися, і до кімнати зайшов Джонатан із чашкою кави в руках. Арман, стоячи перед із Еві, зустрів його загадковою усмішкою. «Чим можу допомогти?» Не чекаючи реакції Армана, Еві спитала прямо. «Ми хочемо знати, чому ви змусили нас шукати помилку в програмі, якої там немає?» «Про що ви?» «Джонатане, – заговорив Арман, – час покласти цьому край!» Після напруженої паузи, Джонатан, дивлячись на Еві, почав плескати в долоні. «Чудово спрацювалися!» Вона не прийняла компліменту під свого тепер уже колишнього кумира. «Це Арман. Він давно розкусив вашу витівку. Не сумніваюся, блискучий розум. Давно, кажеш? Тоді чому ж він досі не сказав мені?» Арман миттєво став між Джонатаном та Еві. «Ти знаєш, чому?» «Тоді скажи мені». «Ні, краще я скажи їй». Еві відчула підтекст у цьому обміні словами. «Сказати мені що?» Глибоко зітхнувши, Арман повернувся до неї, затуливши від Джонатана. «Я не сказав, бо це означало б, що все закінчено». У горлі в Еві застряг клубок, як би боляче це не було, але вона була готова до розлуки. Вона чекала її, щоб почати все з чистого аркуша. Це мило з твого боку, Армане, але я знала, коли ми закінчимо проєкт, ти повернешся додому. Ти не зрозуміла. Все закінчено для тебе. Джонатан взяв тебе не тому, що побачив потенціал. Він дав тобі роботу через мене. «Не розумію». Він знав, що я у важкому стані, що замкнувся в собі. Він покликав мене сюди, щоб повернути до життя, але нічого не допомагало, поки ти не зайшла до його офісу. Пам'ятаєш? Побачивши нас разом, він одразу тебе найняв. «Ти знав про це і все одно погодився?» Я думав, він просто захопився, переконав себе, що йому лише привиділася та іскра, яку він побачив між нами. Я помилився. Зі злісті відштовхнувши Армана Еві кинулася до Джоната Монтроуза, її боса, її колишнього героя. Їй хотілося вдарити його за сієї сили. «Це правда? Ви взяли мене як приманку?» Джонатан сробнув кави перш ніж відповісти. «Мені здалося, що ви готові до продуктивної співпраці. Тепер усім нам варто визнати». «Мій план спрацював якнайкраще!» Дика лють охопила Еві. Перед очима забігали червоні кола. Натямлячи себе, вона кинулася вперед, замахуючись кулаками. Арман встиг її підхопити, піднявшись з підлоги. «Пусти мене!» – кричала вона. «Ти сам часом хочеш його задушити голими руками. Тепер це зроблю я. Пусти!» «Ні», – заспокоїв Арман. «Убити його замало, хай ще трохи помучиться». Куточки його губ сіпнулися. Він усміхнувся до неї розброювальною усмішкою, ніби бачив у ній якесь диво природи. Коли вона розслабилася в його обіймах, він міцно пригорнув її. Її тіло відгукнулося миттєво, шкіра стала гарячою, серце здригнулося. «Та пішов він!» – прошепотіла вона. «Не йди!» Так, вона не хотіла, але промовила це. Як би Гевін не переконувала себе, що готова відпустити Армана, вона була надто слабка для цього. «Залишся», – повторила вона. «Залишся». Та потім Еві зробила помилку, подивилася йому в очі. І побачила в них лише бажання і жаль. Вона відсторонилася, їй захотілося завити від болю. Він її не любив. Навіть не думав залишатися поруч. Розчарування стиснуло її, як стіни будинку, що обвалилися. «Мені не потрібні ані твоя жалість, ані твій захист, армане. Я сильніша, ніж здаюся». Раптом вона відчула, як повертаються сили. «Я сирота, провінціалка, але в мене хороша освіта й здібності. Немає значення, що чекає попереду. Якщо впаду, піднімуся знову, бо я цього хочу». «Я знаю», – глухо сказав він із таким характерним французьким акцентом, що ледь не похитнув її рішучість ти найсильніша, найніжніша, найсміливіша жінка, яку я коли-небудь знав. «Тоді залишайся», – подумки благала Еві. «Борись за мене, люби мене!» «Але ще разу, коли я підпускаю когось близько, я завдаю болю. Хіба ти сама не переконалась? У всьому, що сталося, винен тільки я. Пробач мені!» Він любив її. Щойно зізнався в цьому. У глибині душі вона знала це, бо читала його усмішки, погляди, думки та почуття так, як ніколи не читала жодної іншої людини. Але його слова забрали в неї останню надію. Я теж тебе люблю, але для мене любити – це бути разом. Коли хтось дарує тобі ніжність, турботу, любов, ти відштовхуєш їх, переконуючи себе, що боїшся зруйнувати їм життя. Насправді ти просто боїшся. Ковтаючи сльози, Геві обійшла Армана і простягнула руку Джонатану. «Дякую, містере Монтроус. Ви підштовхнули мене, змусили ризикнути і дали мені добрий урок. Армане, дякую за новий досвід». Вона схопила рюкзак, шапку, клавіатуру і кинулася до дверей. «Можеш бути вільна до кінця дня, Крофт?» – вмовив Джонатан. «Ти це заслужила?» «Дякую, мені знадобиться час, щоб знайти нове житло і роботу». Позаду вона почула розгублений голос Джонатана. «Що сталося, я не зрозумів». «Вона звільнилася, дурню. Тобі пощастило зустріти найкращу жінку у світі, а ти навіть не здогадався». Джонатан підвищив голос, ніби кричав їй у слід. «Може, варто подивитись у дзеркало і повторити це самому собі?» Збігаючи сходами вниз, Еві почула за собою кроки, Арман без зусиль наздогнав її, схопив за лікоті й повернув до себе обличчям. Еві, не роби цього. Чого саме? Не йди обміркувавши. Від кого? Від тебе, від себе? Про що ти? Вона чудово розуміла, що мав на увазі Арман, але не хотіла почути це від нього. Невже він справді був готовий так легко відмовитися від усього, що їх пов'язувало за ці п'ять днів? Еві не хотіла в це вірити. «Не відмовляйся від цього шансу. Я попереджав, що тебе тут з'їдять живцем, але помилявся. На тебе чекає успіх. Джонатан – підступний маніпулятор, але він найкраще у своїй справі. Використай це, він дасть тобі все, чого забажаєш». Еві вдарила його в груди. «Мені не потрібен Монтроуз, щоб отримати те, чого я хочу, якщо ти цього не зрозумів». Вона ризикнула, зробила стрибок далі, ніж дозволяла її сили, і впала. Падіння було жорстоким, боляче було всюди. Постраждали самолюбство, і голова, і серце, і ще багато чого всередині. Вона сподівалася на прорив у майбутнє, але зробила ставку на міраж. Еві вийшла на вулицю під ясне блакитне небо Мальбурна і зрозуміла. Вона завершила свою історію з цим містом. Їй не вдалося його підкорити. Як би вона не старалася, лишалося єдине місце, здатне вилікувати рани. Пора повертатися додому. Розділ дванадцятий За міський для літніх людей, де мешкав дідусь Еві, сяяв вогнями. Тут не гуляв вітер, не пробирався крізь трі стіни, як на їхній фермі. Центральне опалення було надійнішим за дров'яну піч – а найголовніше тут зібралися люди його віку. Судячи з різнокольорових повітряних кульок під стелею, святкували чийсь день народження. Еві побачила дідуся в натовпі саме в той момент, коли він помітив її. Привіт, Еві. Люба. вигукнув він і підняв стрілку з тістечками. Сідай з нами. Падаючи в обійми дідуся, Еві ледь не розплакалася. Навколо неї одразу зібралися жінки. Вона знала чому. Настав час роздавати їм в'язані шапочки Жінки зітхали та ахали, роздивляючись помпони, котячі вушка і захоплюючись яскравими кольорами «Сподіваюсь, ти не витратила весь свій вільний час на в'язання шапочок для цієї компанії», – занепокоївся дід «Замовкни» – тепло усміхнулася йому одна з жінок і лагідно поплескала по руці Еві вирішила пізніше розпитати про неї «Ні, звісно, я багато працювала, спілкувалася із друзями, все, як ти хотів». «А як там Зої?» Ланс повернувся назавжди і переїхав до неї, вони щасливі. «А ти? Знайшла когось, з ким будеш щаслива?» Еві знайшла в собі силу сміхнутися. «Давай краще поговоримо про тебе». За столом одразу загомоніли, ділячись новинами – Біль відступив. Еві переконалася, що серед друзів дід почувається набагато краще, ніж вона уявляла. Можливо, колись і для неї настане такий спокій у душі. Але не сьогодні. Оглядати ферму Еві вирушила на старенькому дідовому пікапі. Вона помахала стіву, який орендував їхню землю. Він не раз пропонував викопити ферму, але Еві відмовлялася. Не хотіла позбавляти дідуся надії повернутися сюди. Хоча, щиро кажучи, це вже було мало, ймовірно. Але під'їхавши до старого будинку, вона зрозуміла, що зберігала землю для себе, як останній форпост. «Еві», – кивнув стів, – «залишишся? Твоя стара кімната вільна». Після короткої паузи Еві погодилася, хоча спершу просто хотіла втекти з міста. «Дякую за запрошення. Залишусь на ніч». Еві спала як убита і прокинулася аж о дев'ятій, будинок уже був порожній. Стів лагодив поркан, діти пішли до школи, його дружина Стейсі на роботу в місцевий супермаркет. У записці залишеній на кухонному столі гостинні господарі запрошували Еві приготувати собі сніданок з фермерських продуктів у холодильнику. Намазуючи джем і масло на гарячий тост, вона смакувала «забутий смак» і думала про те, чим могла б зайнятися, якби вирішила залишитись. Вчити літніх людей користуватися інтернетом, ремонтувати комп'ютери, допомагати з онлайн-програмами для місцевих магазинів. Їхнє містечко було чудовим, тихим, спокійним, мальовничим. Але Еві вже не відчувала його рідним. Арман не виправдав її довіри, та він змінив її. Він показав що такий обов'язок «Жага до перемоги», Мужність, здатність стояти за правду Після цього Еві вже не могла відступити Вона була готова долати труднощі, помилятися, набивати гулі, але приймати виклик Бо саме це і є справжнє життя Вона більше не хотіла втрачати жодного дня, щоби почати жити Затиснувши тост у зубах, Еві взяла записку зі столу, перевернула її і написала «Стіве, якщо ти хочеш купити ферму...» Вона твоя. Вона митєво відчула полегшення, наче скинула з себе останні кайдини минулого. Тепер настав час подумати про головне. Чого вона хоче і як цього досягти? Першим пунктом у цьому списку стояв красунчик у крутому прикиді. Арман належав їй, як і вона йому. Йому потрібно більше часу, щоб це усвідомити, бо він упертий, недовірливий і зрештою чоловік. Але Еві знала, він відчуває те саме. Він зізнався їй просто по-своєму. Хоча Роман і не називав себе героєм, він завжди вважав за обов'язок рятувати всіх і вся. А коли щось йшло не так, звинувачував тільки себе. Саме тому він її і відпустив. Не тому, що не любив, а навпаки. Її завдання – показати, що тепер він не сам. Вона буде поруч, щоб підтримувати, зцілювати душевні рани, тримати за руку і слухати, любити його. Вона боялася шукати сенс життя, але тепер він у неї є, і вона йтиме до нього прямо. Еві обійшла будинок, прощаючись із ним. А що далі? «Зупинись», – сказала вона собі. «Подумай, доїж сніданок». Вдягнись, віджини машину на задній до себе і повертайся в місто. Загорнувшись у плед, вона вийшла на ганок, щоб гукнути стіва, що їде як раптом. Вона ледь не зумліла. Гарман? Він зупинився, почувши своє ім'я, і подивився на неї так, ніби не вірив очам. Можливо, не впізнав її з розкуйовдженим волоссям, загорнуто в коричневі плети в старих валянках. «Як ти мене знайшов?» Елегантно вдягнений, як завжди, Арман здавався спокійним і врівноваженим, лише штормова синіва його очей видавала внутрішнє хвилювання. Запитав у Зої, але, незважаючи на витончені тортури, вона тебе не видала Ось чого варта твоя військова підготовка. усміхнулась Еві і раптом осяяла її здогадка. Джонатан, він мені зобов'язаний. У відділі кадрів дізнався адресу ферми твого діда, місце прописки єдиного родича. Твій друг розголосив конфіденційну інформацію, і я йому за це вдячний. Еві зробила крок уперед, іначе потрапивши в магнітне поле чоловіка, ще один. Арман піднявся по сходах і назустріч. Вона скинула з плечей й плед. Навіщо ти приїхав? Ти знаєш, навіщо? Хрипло прошепотів він і Еві побігли мурахи по спині. Вона знала, бо була розумною, а такі як Арман, не роблять нічого просто так. І саме в цей момент він обійняв її, притиснув до себе і поцілував. Ебі обвела його за шию руками і відповіла на поцілунок. Ось вона, подумала Еві. Справжня, жива реальність. А тоді всі думки зникли. Еві, Сказав Арман, коли вона зазирнула в його очі. Я мав зізнатися тобі одразу, що я не зрозумів план Джонатана. Звичайно, ти думав, що захищаєш мене. Але наступного разу, будь ласка, нічого не приховуй. Наступного разу? Так, будь ласка. Поціловавши її ще раз, наче стверджуючи своє право, Арман продовжив. Я був готовий убити Джонатана за цей підступний план, але... Водночас вдячний йому, бо саме завдяки йому ми зустрілися. У мене до тебе важливе питання. «Слухаю», – кивнула Еві, тремтячи від збудження і прохолоди. Піднявши плед, вона накрила ним себе Єрмана. «Ти повернулася сюди, щоб працювати на молочній фермі?» «Аж ніяк», – розсміялася Еві. «Чудово. Як тобі ідея попрацювати на Джонатана?» Знаю, він готує щедрий контракт, щоб переминути тебе назад Ні, я вже пройшла це Радію це чути, бо зі свого боку маю іншу пропозицію Хочеш працювати на мене? На тебе чи з тобою? Усмішка Армана стала світлою і відкритою Я планую створити австралійський філіал своєї компанії Команда зіркових рятівників? Хочеш знову зібрати всіх? «Не зовсім. Цього разу хочу залишитись у тіні. Розповідай!» Ідея прийшла в голову в поїзді дорогою сюди. Подробиці обдумую згодом. «Як тобі така задумка? Допомогти мені створити комп'ютерний додаток для нічних мандрівників? Або для новачків? Для подружуючих жінок? Можна ще й мастер-класи самооборони? Варіантів море. Ти збереш свою команду, сама обереш людей». «Наш проєкт зробить світ безпечнішим і кращим», – зазартом сказав Арман і, схиливши голову, додав. «Але я приїхав не лише запропонувати роботу. Я пропоную тобі своє життя і все, що з ним пов'язано. Якщо зможеш пробачити мені мою впертість, запальність, гонор, до того ж ти ще щедрий, прямолінійний, поблажливий, вірний, надійний і неймовірно красивий». Обіймаючи Еві, Арман прошепотів то ти готова прийняти мене таким, який я є. Я готова прийняти тебе за будь-яку ціну. Ти навіть не уявляєш, як я щасливий це чути. Сказав Арман, дивлячись у її обличчя, наче боявся відвести погляд. Коли ти пішла... Ні, коли я тебе відштовхнув, мені здалося, що життя скінчилось. Без тебе воно втратило сенс. Я пережив справжній жах, уявивши, що більше ніколи тебе не побачу і... Все це було через мене. Еві ледь дихала. Серце калатало так, ніби ось-ось вибухне. Вона хотіла щось сказати, але не встигла. Арман притиснув чоло до її чола і прошепотів. «Я кохаю тебе, Еві. І готовий прийняти весь ризик і всю радість, які ти мені даруєш. Можу сподіватися, що ти даси мені другий шанс». Еві усміхнулася, а тоді розсміялася щири голосно. «Арман!» Я закохалася в тебе, ще в поїзді, коли вперше тебе побачила. Тоді ти був для мене просто красунчиком у крутому вбранні. А відтоді, як я дізналася, який ти насправді тілом, серцем і душею, я полюбила тебе всією собою. Ти моя зірка, що веде стемряви. Дівчина-снайперка, яка влучила просто в серце. Я хочу бути з тобою до кінця життя. вагаючись, ні секунди, Еві вигукнула. «Так, так, так!» «Це «так» означає «так»?» «Так!» Арман ще міцніше пригорнув її до себе і сказав «Тоді гайда звідси!» «Нам час додому!» Епілог розмірено погоджуючись у вагоні потяга, Еві згадувала останні події. Три місяці тому Арман майже викрав її з ферми, відтоді сталося багато важливого. Вона забрала свої речі у Зої. Подруги довго згадували час, проведений разом, коли обидві були самотні. Еві переїхала до Армана, і разом вони навідалися до Джонатана. Той виглядав ніяковий вибачався, що плутав їм голови, але хитрий погляд видавав його жаль був не зовсім щирим. Скориставшись нагодою, Арман виторгував у Джонатана право орендувати частини його офісу для своєї фірми. Австралійська зоряна команда рятувальників, виявивши себе вправним переговірником. А Еві без зусиль зібрала команду супер-талановитих програмісток. «Тобі зручно?» – запитав Арман, і Еві ще щільніше притулилася до нього. Вона оглянула знайомі обличчя постійних пасажирів, яких звикла бачити в цьому вагоні. «Подивися», – прошепотів Арман, вказуючи на молоду пару неподалік. Світловолосий юнак в окулярах у стилі Гаррі Поттера з потертою книжкою в руках читав вірші дівчині з коротким кучерявим волоссям, що вибивалося з-під синього берета. Вона слухала з благоговінням, Еві звернула увагу на візерунки в'язаного берета. Але раптом завмерла. Вхопивши телефон, вона гарячково гортала сторінки, доки не знайшла потрібне, і тиснула екран під ніс Арману. Лише краєм вуха слухала, як він читає. Вперше, побачивши вас, я був зворушений кучерями кольору Крукового крива і зірковим блиском очей. Яке щастя споглядати вас двічі на день, маяк в океані незнайомих облич. Хочу прирівняти вашу усмішку з ходом сонця вранці, а вечірній зітх з побажанням доброї ночі. Якщо наберуся сміливості, то зважуся заговорити з вами, а поки насолоджуюся щастям милуватися наодинці. Ваш таємний шанувальник. «Хто це написав?» «Не знаю», – знизала плечима Еві. «Можна подумати, що про тебе». Вона вирішила, що з часом розповість Арману, але не зараз. Маленькі таємниці роблять життя цікавішими. Цікаво, як випадкові, здавалося б, фактори з'єднали її з Арманом. Записка з пророством, чиєсь віршування, добра фея в особі Джонатана Монтроуза. Але факт залишається фактом – вони вперше побачилися у вагоні потяга, і це була любов з першого погляду. «Гарманді Бюсі, та ти романтик!» «Це все одно, що сказати, ти француз!» – усміхнувся він з іронією. Еві зрозуміла, що лише почала розгадувати глибокий внутрішній код цього чоловіка. І хоч навряд чи розгадає його повністю, у неї на це попереду ціле життя. Кінець.